Ледве-ледве на землі під стіною висовувалось зігнуте темне тіло доктора. Панна Ольга вийняла з кишені ножик, черепок і стала поспішно гострити. Доктор стримав натху і глянув на наяду. Так-так, вона собі гострила. Уперто, завзято, діловито. Навіть сісти не хотіла. Їй не було потреби сідати. Її тримала на ногах її молодість, її ненависть, її любов. Ах, багато такого тримали її, чого не було вже в нього. І через те він, як торба, напхана старим нікчемним дрантям, мусив лежати на смердючій соломі. А вона завзято стояла і гострила ножика. Гострила свою Ненависть, що її смерть, життя, в неї так багато його, того життя, що вона не вірить у можливість його знищення. Вона знає, що її можуть убити, але щоб вона стратила життя, як це може бути? Як це може статись, коли така пекуча, нестерпна ненависть до проклятого кацапа горить у душі? Яка там може бути смерть? От тільки гостріше треба ножика нагострити і вирішити, куди найкраще його всадити – в серце чи в око. У доктора не було в душі кацапів. І не було чести, яку мали топтати солдатські поцілунки. І не було в нього ніяких товаришів на тім боці, які воліють, щоб засадили ножика в око, Аніж підставили своє тіло Під ганьбу та сором у ворога. Тим то мусив він, доктор, Лежати на підлозі. Як ті щоб перейшли лежати туди, У поле. І він завтра туди перейде. І завтра вже не буде На світі доктора Верходуба. Його завтра Не буде на світі. Зникне небо. Земля. Перестануть існувати люди, дерева. Ні. Завтра вранці буде і небо, і земля, і оця солома, і камура. І все буде собі плинути далі в життя. А його, тільки його, не буде. Ні, це, це абсолютно неможливо і недопустиме. Цього ніяк не може бути. Це... «Це страшно думати!» Доктор хапливо вийняв цигарку і почав закурювати. Панна Ольга перестала терти і почала пробувати вістря ножика у палець. «Ні, ще мало. Вони нам дадуть сюди яке світло?» Вона питала строго і незадоволено. Дійсно, як у Гранд Готелі. «Так-так, вони дадуть світла». «Котра година, докторе?» Була всього п'ята година. До дванадцятої лишалося ще сім. Сім годин. Це безліч часу. Кожну годину, хвилину з них можна пити малесенькими ковточками і тримтіти, що життя відриває їх одну за одною. У сінях гумоніли солдати – вони грюкали дверима, сміялись, митюкались, цокали об діжку, п'ючи воду. Раз чогось забігали, затупотіли, хтось крикнув слово «Гайдамаки», але затихли і знову ходили туди-сюди, байдуже грюкаючи дверима. А могли ж справді набігти гайдамаки? Тут, мабуть, бігла лінія фронту, де вороги передовими загонами доторкувалися один до одного. Можливо, що через дві-три версти був уже той бік. І могли ж вони, оті любі гайдамаки, несподівано налетіти на хутір. Не дурно ж ці о третій годині мали кудись вирушати. А як розпороти живіт, то чоловік неодмінно помре? Чи може ожити? А своє. Вона, мабуть, і на гайдамаків своїх була б лиха, коли б вони перебили їй справу. Ви спите, докторе? Це залежить від удару Ольго Іванівна».